Mítosz Éhes vagyok. Elrágom hát köldök zsinórom, A szennyből egedet látom, Kéken, mint a tüzet emészteni várlak. Ott vagyok kőben, fűben, fákban, Virágok lehelletében, Hegyek talpazatát képezem, Jégvirág fölolvat álmaiban. A tűzben, a tengerek habjaiban Keresett szirének énekében. Békében, ha vagyok még.